Ima muslim u svom sahihu navodio Dajše radijallahu anha da je rekla Jedne noći sam primijetila da poslanika alaihi salatu wasalam nema u posteli pored mene Pa sam rukom budući da tada nije bilo svjetiljki u kućama Tražila pored sebe poslanika alaihi salatu wasalam U tome sam ruku stavila na njegova stopala Našla sam ga kako klanja Pa sam čula kako na seđdi Allahov poslanik a.s. uči o Allahu Tražim zaštitu tvojim zadovoljstvom od tvoje srđbe I tvojim oprostom od tvoje kaznje I tražim zaštitu sa tobom o tebe Ja tebe ne mogu pohvaliti kako treba Ti si onakav kakvim si sebe pohvalin Ako si vjernik i ako si vjernica, onda trebaš da znaš da najbolje što možeš imati kod svog druga jeste da bude vjernik. Ako već nije, onda najbolje za što možeš moliti uzvišanog Allaha jeste da tvoj bračni drug bude vjernik. A ako bude vjernik, Se ostalo će biti puno, puno ljepše.